С чия воля? 27 лекция от учителя, държана на 2 юни 1926 година в София. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Размишление. Четоха се свободните теми. Ако ви запитат сега, по чия воля дойдохте на земята, какво ще отговорите? Ако сте дошли по своя воля, можете ли да бъдете без воля? Какво ви липсва сега? Това, че нашата воля не е в съгласие с Божията. Отде знаете, че вашата воля не е в съгласие с Божията? От какво страда човек? От безволие или от много воля? От безволие. Значи човек проявява воля повече, отколкото трябва. Питам, тъй както е изразен животът, отде се раждат противоречията на Земята? Представете си, че ще държите докторат и ще трябва да развиете и именно тази теза за противоречията в живота. Какво ще правите? Вие ще четете ред автори, които са писали по въпроса, ще търсите тук-там опътване, но в края на краища трябва да дадете своето заключение. Щом е така, трябва да ви се дадат опътвания по този въпрос, да работите върху тази тема. Казано е в писанието, когато дойде духът на истината, той ще ни научи на всичко. На това основание много религиозни хора, както и някои от окултните ученици казват, Духът на истината ще ни научи на всичко. Права е тази идея, но тя трябва да се разбере в нейния дълбок смисъл. Когато наблюдавате направата на пияното, вие виждате как неговият майстор е турил всичко на мястото. Клавишите, струните, педалите, целият му механизъм и така нататък, Но липсва нещо на това пияно. Какво му липсва? Пианистът. Дойде ли великият пианист и започне да свири, пианото вече говори под неговите ръце. Добре ли е направено пианото? Хубаво ли свири пианистът? И ние вече имаме възможност да разбираме правилно. Ако великият майстор пианист е духът, той ще започне да пипа клавишите ни и ние ще чуем гласа си, ще разберем какво представляваме. Докато духът не свири на нашите клавиши, ние сме в положението на безгласна риба, която не знае какво представлява, нито знае своята цена. Започне ли духът да свири върху нашия инструмент, ние познаваме какво сме. Определяме своята цена. Ако от вашия инструмент излизат дисгармонични мисли, считате ли, че духът свири на него? Ако децата ви удрат по клавишите, мислите ли, че духът ви говори? Това са разни духове, ваши близки, които в старо време минавали за богове. Днес по старо обичай те удрят по вашите клавиши, но нищо ни излиза. Тази е идеята, че духът ще не научи. Той ще не научи на истината, но само когато намери нашите инструменти разработени и в пълна изправност. Още от начало Божият дух е вложил в нас ред сили и способности, които ние трябва да разработваме. През целия си живот човек трябва да слуша, да разбира и да учи. Понякога и той сам сяда на пияното си да свири. Това са отвлечени въпроси, от които някои малко се интересуват. Те може би се интересуват повече от това – какво ще бъде утре времето, отколкото от въпроса за създаването на света? Вие може да се интересувате повече от това, че някой си направил къща, отколкото от окултни въпроси. Често окултните ученици имат в себе си някаква философска идея, която не е на място, но е държат здрав в себе си. За такава идея казват, че тя е утвърдена в човека. Когато кажат за някой човек, че е утвърден, разбират, че неговите мисли и убеждения са утвърдени, не могат да се поместят. Едно дете отива с баща си в една от американските църкви да слушат проповед на пастора. Детето казва, Тате, колко хубаво говори проповедникът, и колко вдъхновено пеят слушателите. Нека пеят и свирят, време и ме. И аз едно време пях и свирих, но вече престанах да пея, защото се установих, т.е. утвърдих се в идеите си. Повече няма какво да говоря и да пея. Детето си казало, значи баща ми седи по-високо от самия проповедник, както и от слушателите му. Обаче, един ден бащата се качва със сена се на един кабриолет да отидат някъде на разходка. По едно време конят спира, не иска повече да върви. Детето казва на баща си Татко, конят има особени възгледи и той се утвърдил. С спирането си от време на време конят иска да каже Едно време и аз ходих, носих товари, но повече не искам да се товаря. Казвам, това са хипотетични състояния. Когато погледнеш нещ, всички са хипнотизирани. Срещнеш някой религиозен човек, той казва, това нещо е доказано, в него само трябва да се вярва. Срещнеш някой учен и той казва, това е доказано, на него само може да се вярва. Отделяш доказаните работи на страна, но гледаш, че работата и с тях не върви. Какво показва това? Че и на доказаните работи липсва нещо. Също така и на установените хора липсва нещо. Някой казва, човек трябва да има свободна воля. Понятието, свободна воля, подразбира съвсем друго нещо от това, което съвременните хора схващат. Свободната воля на човека трябва да се регулира. Той не трябва да изразходва всичката си енергия и да мисли, че това е израз на свободна воля. Рече ли човек да изразходва всичката си енергия изведнъж, раждат се противоречие в живота. В физическия свят е невъзможно в дадено време и пространство човек да прояви изведнъж всичката си енергия. Това трябва да става последователно. В младенитите си той ще изразходва един род енергия, в средна възраст друг род, а в зряла възраст трети вид енергия. Всяко време изисква специфични прояви. Същия закон се забелязва и при растението и развитието на плодните дървета. За пример, ако някоя ябълка роди много плодове, Дръжките на едни от тях стават дебели, а на други тънки. Защо става така? Разумната природа регулирай енергиите на това дърво. Ябълката като вижда, че е родила толкова много плодове, които не ще може да отгледа изведнъж, без ущръп на своя живот, тя задържа част от енергията за себе си, а другата част изпраща само към известен брой плодове, които се развиват правилно. Тия от тях, към които не изпраща енергия, започват постепенно да отслабват, представат да се развиват и окапват. Следователно, колкото по-малко плодове ражда едно дърво, толкова плодовете са по-устойчиви, по-сочни, по-едри. Колкото повече са плодовете, толкова те са по-дребни, по-кисени и така нататък. От тук вадим следното заключение. Хората лесно се изтощават от много и неразумни желания. Изразходвали се енергията на човека, организма му се изтощава и животът му се обесмисля. Казвам, имайте малко желание, но добре ги отхранвайте. Съвременните хора често разискват върху любовта, но те я разглеждат в общи черти. Любовта има специфични проявления. За пример, някой може да опита любовта в милосърдието, друг във вярата, трети в надеждата, четвърти в справедливостта, пети в разумността и така нататък. Някой казва, аз съм разбрал всички тия неща. Питам, какво е разбрал този човек, когато не проявява нито милосърдие, нито вяра, нито надежда, нито справедливост, нито разумност. Това не подразбира, че той няма тези качества, но или не ги проявява, или ги проявява както малкото дете, което иска да мине за художник и рисува различни дразкулки. Много от идеите на хората представляват такива дразкулки, т.е. нещо незавършено. Казвам, според законите на живата природа, всички неща трябва да бъдат завършени. Не са ли завършени, тя не държи отговорни, както електрическата компания не държи отговорни, когато не си плащаме изразходното електричество. Не плащаме ли, тя праща при нас своите хора, които ни казват платете за осветлението. Ама тази светлина Господ я праща чрез слънцето. То е друг въпрос. Докато я впрякахме на работа, ние употребихме труд, време, средства, за които искаме да ни се заплати. Щом казвате, че светлината иде от слънцето, тогава закачете жиците си направо за слънцето. Обаче, иди ли чрез нас, вие трябва да ни платите. В това отношение, Преродата е много изправна и взискателна. Щом изхарчете известно количество енергия, тя всякога праща свои инспектори при вас, които ви казват, моля, платете си осветлението. Сега, като изнасям това положение, мнозина казват, нищо, и така може да мине. Не, не може да се мине така. Човек да ни изплаща дълговите си. Защо? Защото кармата ще дойде. Кармата не е нищо друго, освен неизплатени дългове. Когато се казва, че някой човек има тежка карма, това подразбира, че той никога не е изпълнявал задълженията си, било като учител, като свещеник, като майка или баща, като брат или сестра, като приятел, като разбойник и така нататъка. Ще кажете, може ли да се говори тук и за разбойника? Казвам, има честни и безчестни разбойници. Честен разбойник е този, който братски дели плячката си със своите другари. Безчестен разбойник е онзи, който освен чуждите хора, обира и другарите си, с които заедно краде. Някои ще кажат, ние минахме тези работи. Радвам се че сте ги минали, но въпросът тук не е личен. Личните въпроси вие сами трябва да се разрешите. Пазете се от личните въпроси. Някой казва, че личното му достоинство се уронило. В какво седи това достоинство? За пример, вие дължите някому от 10 000 лева, но не ги изплащате на време. Вашият кредитор ви нарича безчестен човек. Но вие се възмущавате и казвате, как смеете да уронвате моето достоинство? Казвам, с неизплащане на вашия дълг, вие сами уронвате своето достоинство. Не искате ли да уронвате достоинството си? Не вземайте пари назаем, ако не можете да ги изплатите на време. Не обещавайте неща, които не можете да изпълните. Вие казвате, че някой уронил вашето достоинство, понеже не ви повярвал. В нещо и не възпрел вашите възгледи. Питам, защо този човек трябва непременно да ви повярва? Ама такава била волята Божия. Сигурни ли сте, че наистина това е волята Божия? В такъв случай кой човек може да се нарече честен? Честен е този, който изпълнява на време поетите задължения. Що ми така започнете от малките задължения? Често някому се представя случай да изпълни едно голямо задължение и за да го изпълни, той веднага пренебрегва малкото задължение. Има случаи пък, когато хората пренебрегват големите си задължения за сметка на някой по-малки. За пример, някой чиновник получава нареждане от своя началник да отиде в неделя сутринта на работа да свърши някаква преписка. Такава била заповета на министъра. Обаче, този човек е религиозен, иска да отиде на църква и при това положение изпада в борба, как да разреши въпроса. Ако отиде на църква, църква ще получи мъмрени от началника си, а може да бъде уволнен от служба и децата му да останат гладни. Мисли си той... Ако не отида на църква, невидимия свят е снисходителен, няма да ми направи забележка. Така разсъждава този чиновник в себе си и, не, и пренебрегва по-голямото си и първо задължение към Бога и към своята душа и отива в канцеларията. Казвам, ако този чиновник искаше да не гладува децата му, той не трябваше да се жени. Щом се оженил веднъж, той трябва да отиде на работа а един ден, когато се освободи от това си задължение, ще може свободно да ходи на църква. Докато е на служба, той е под закон. Щом се освободи от службата си, законът вече няма сила върху него. Като ви говоря така, понеже всички не сте на еднаква възраст, ще кажете, не е морално да се говорят такива неща пред младите. Кои въпроси вие считате за морални? Морално ли е това, когато майката съветва дъщеря си да не разговаря с млади господа, да не се смее много с тях и така нататък? Въпреки съветите на майката, дъщерята си крие от нея и се среща със своя възлюбен, пише му писма и получава от него. Дъщерята трябва да каже на майка си, мамо, може да не е морално това, което аз правя, но обичата изисква да се срещна, да се поразговоря, да се посмее със своя възлюбен, пък да му напиша и писмо. За да не се изложи пред майка си, дъщерята прибягва до лъжа. В какво се заключава неморалната постъпка на дъщерята? Неморалното е в лъжата, а не в това, че момата писала писмо на своя възлюбен. Ако чувствата на мумата към момъка е божествено, защо трябва тя да се срамува? Ако някой дава пари на заем от любов, с разположение, трябва ли да се сърди и гневи, когато неговият длъжник не може веднага да му ги върне? Щом той дава с любов, нека почака. Длъжникът да му ги върне пак с любов. Който дава с любов, трябва да му се отговаря с любов. Видите ли, че някой човек дава пари с полици, с разписки и с заплашване, че той дава своите длъжници под съд, ако в даден срок парите му не се върнат, знаете, че този човек не дава с любов. Той трябва да каже, давам ти тия пари без разписка, без срок и когато искаш или когато имаш възможност, ще ми ги върнеш. Върниш ли ги, ще имаш още по-голям кредит. Това значи любовни отношения. Сега, като ученици, пазете си от лошите образи. Те развалят човека. За пример, такива са мигането с едното или с другото око, стрелянето с едната или с двете ръце и така нататък. Когато стреляш някога с двете си ръце, едната, от които поставяш на носа, това показва, че ти нямаш доверие в него. Ти считаш този човек дволичен, с две лица. Едното гледа на изток, а другото на запад. Щом погледът му е към изток и към запад, той може да се обръща още към север и юг. Казвате, не е прилично човек да стреля с ръцете си. Не, този човек ти казва истината. Каже ли ти някой човек истината по този начин, как като отговор на тази истина трябва да прибереш ръцете си наблизо, с дланите една срещу друга, да се обърнеш към Господа и да кажеш Господи, от сега нататък няма да греша, ще бъда с едно лице и ще се стремя да запазя целостта на лицето и на сърцето си. Някои хора имат обичай да турят ръцете си в джобовете. Това показва, че материалната страна е силно застъпена от тях. Всички тия и ред още движения, които човек прави, са символи, които трябва да се изучават. Който ги разбира, той ще се ползва от тях. Ако някой добър човек постави ръцете си на носа и стреля някого, той сам се изобачава. Също така се изобачава и този, когато стреля. Ето защо съзнанието и на двамата трябва да бъде будно. Този, който е привикнал на това движение, той трябва да се въздържа, да не го прави. И когато стреля с ръце, също той трябва да е буден, веднага да се противопостави с друго движение, да сближава ръцете си с дланите една срещу друга. Човек трябва да се въздържа да усмива другите хора, защото сам той може да изпадне в същото положение. Как? Това става много лесно. Достатъчно е да се намали светлината на съзнанието от човека и той се намира вече пред възможността да греши. Всички погрешки стават все в тъмнина. Често хората не забелязват как светлината на съзнанието им се намалява, и те правят грешки. Вие, като ученици, трябва да изучавате своя организъм, да знаете как ви се отразяват различните храни. Не знаете ли това, някои същества, които искат да ви спънат, ще ви накарат да идете несъответна храна за вашия организъм, която стомахът ви няма да смеля добре, следствие на което около нервната система ще се натрупат от тайки от полуорганическа материя. Тези отайки ще намалят умствената енергия, необходима за правилното мислене, а неправилното мислене намалява светлината на съзнанието. Мнозина не забелязват този процес в себе си. Обаче, забележили някой тази промяна в съзнанието си, той веднага трябва да възстанови нарушението в своята инсталация. Като метод за причистване на нервната система служи постът. Някои не обичат да постят. Казвам, който иска да пречисти своята нервна система, той трябва да пости поне 4 пъти в месеца. Да знаеш как да постиш, колко време да постиш и кога да постиш, това е цяла наука. Причистваш ли нервната система, ти придобиваш в съзнанието си повече светлинна енергия. Не е грях, че си натрупал тайки върху нервната система, но работата на човека трябва да се свежда към причистването и както златар промива златоносен пясък, за да удели от него златото. Златото представлява чистата финна материя, която хората трябва да добият в своя организъм. Като говоря за причистване на съзнанието, мнозина наказват. По всичко се вижда, че ние няма да станем хора. Какво подразбират тия думи? Те означават, тъй както ние вървим, от нас нищо няма да стане. Това е право. Докато човек се занимава само с буквата Х, хикс, той нищо не може да постигне. Някой казва, аз искам да стана съвършен човек, да стана като Христа, който иска да стане като Христа, той трябва да разбира закона на безсмъртието, да е придобил вечния живот. Питам, защо понякога виждате две дъги на небето? Ще кажете, че второто е отражение на първата. Коя е причината за това отражение? Всяка дъга има форма на полукръг, но съедините ли двата полукръга, ще получите цял кръг. Крайният резултат на всяко движение е кръгът. Първо човек се проявява на земята в половин дъга, която после се явява във втора дъга. Христо или Христос е човекът, който разделя живота на две дъги. Той не може да се прояви изведнъж в цял кръг. За да се прояви в цял кръг, в своята целокупност изисква се вечност. Някой казва, аз познавам Христа. Какво знаеш за Него? Почувствал съм любовта Христова. Питам, Христовата любов вляза ли е в твоето сърце? Христовата светлина вляза ли е в твое ум? Можеш ли вечерно време да ходиш без лампа? Истински християнин е този, който може вечер да излиза без лампа и да не се спава никъде. И има ли Той нужда от лампа или от електрическо осветление, Христос в него не е дошъл до своята пълнота. Много адепти, които живеят по високите планински върхове, минават без лампи. От тяхните мозъци излиза светлина, която осветява пътя им. Щом напрегнат мисълта си от мозъка им веднага излиза светлина. Престанат ли да мислят интензивно и лампата изгасва? Казвам, започнете да правите малки микроскопически опити в това направление. За пример, вземете два предмета в ръцете си и ги насочете един срещу друг. Концентрирайте мисълта си в точката, дето тези предмети леко се допират и след време ще видите, че от това място се явява малка искрица. Ако не успеете от първия път, направете опита още 2, 3, 10 до 99 пъти и на стотният път непременно ще имате резултат. Колкото по-бързо произведете искрата, толкова мисълта ви е по-силно концентрирана. После направете следният опит. Насочете двата си показалица един срещу друг, без да се допират, и концентрирайте мисълта си към тях. След известно време ще видите, че от това място излиза светлинка. Направете този опит вечер, за да забележите светлинката. Като видите тази светлинка, не трябва да се плашите, нито пък да се хвалите, че сте видели светлина от пръстите си. Този малък успех е малко цветенце, което едва е пъпело. Пазете го внимателно да цъфне, да завърши, да озрее, да даде своя плод. И след този завършен процес, вече вие можете да извикате някой от своите приятели и да им покажете опита. Някой казва, не знае какво да правя. Има много знания, главата ми е препълнена от знания, от теории, от факти. Казвам. Посейте вашето знание в земята, да израсте от него нещо реално, което да внесе в живота ви нова струя, нов потик, нова светлина. Обаче като правите опитите, за нищо друго няма да мислите. Всичко ще забравите, само за опита ще мислите. За вас е важно да видите светлина от пръстите си, нищо повече не трябва да ви интересува. Като ви наблюдавам, забелязвам от главите на някой да излизат малки светли точки. Някой казва, главата ми се върти, свят ми се вие, а пред очите ми се мяркат светли линии. Тези светли линии, неправилно разхвърлени, говорят за болезнено състояние на нервната система. То се явява като резултат на две противоположни мисли които се сблъскват от човека. Светената, която се явява като резултат на прави мисли, тя е мека, приятна, бяла над свят. Тази светена предизвиква разширение на съзнанието. Някои от опитите, които правите, стават във физическия свят, а някои се извършват в по-горни светове. Вие трябва да правите само такива опити, за които сте готови. За пример, има адепти, които съзнателно могат да излизат и влизат в тялото си. Рече ли някой неопитен да се подложи на такъв опит, той ще се намери в чудо. Ще излезе от тялото си и няма да може да се върне. Изпадне ли неподготвен човек в пространството извън своето тяло, той ще види около себе си безбройни шки, като пайжена и от страх ще се отклони от посоката на своето движение. В желанието си да избегне от тези нишки, той ще започне да се оплита в тях все повече и повече. За да се освободи от това положение, непременно трябва да му дойде помощ отвън да го разплетат. Не получи ли от никого помощ, той се разстройва. Това нервно разстройство хората наричат лудост, подлудяване. Питам, какво трябва да се прави при такива случаи, за да има човек всякога Помощта на Бога Писанието изнася стиха, дето Бог се обръща към човека с думите. Сине мой, дай ми сърцето си. Сърцето представлява духовното тяло в човека. Казва се в Стария Завет, че това тяло на човека още не е оформено. Ето защо сърцето трябва да се повери в ръцете на Бога, понеже от него зависи правилното оформяне и развитие на човека, главно на неговото духовно тяло. Добре ли е развито духовното тяло на човека, той ще успява във всичките си опити, ще може правилно и съзнателно да излиза от тялото си и да се връща назад в него. Рече ли човек да повери сърцето си другиму, а не на Бога, той ще излиза от тялото си и няма да може да се връща в него. Това състояние наричам вампиризъм, от което много хора умират. Например, някоя жена се омъжи за такъв човек, но скоро след това тя умира. Той се ожени за втора и тя умира. Другът е пък жени уморяват мъжете си. Причината на това се дължи във връзката на тези мъже или жени са същества от ниска еволюция от примката на които те не могат да се освободят. Затова, когато човек се жени, той трябва да знае за кого се жени, да познава добре своя избранник или избранница. Вашият избранник трябва постоянно да ви обновява. Ужените ли се за някой човек и той ви умори. това показва, че вие сте изпаднали в някаква голяма компания, която знае само да смучи. Влезе ли такъв човек в дома ви, той ще умори или детето ви, или жена ви, или друг някой член от семейството. Влезе ли такъв човек в някоя школа, той внася интриги, раздори, критики между учениците. И тогава учениците започват да се запитват, кое учение наистина е право, и те вече не знаят, кое е правото учение. Казвам, всяко учение трябва да се приложи, за да се знае дали е право или не. В правото учение има правилно хармонично съчетание на величини, както в математиката. То е толкова ясно, че и децата могат да го разберат. Може ли да се нарече човек от правото учение онзи, който взема хапката от устата ти? Ако е от правото учение, той би трябвало да каже на брата си, когато вижда да еде, братко, радвам се, че едеш. Продължавай работата си. Или ако този човек има само една череша, нека я даде на брата си, а той само да гледа отдалеч и да му се радва. Честен и благороден човек е този, който се радва на чуждото благо, като на свое. Истинският морал се заключава в жертвата. Не жертваш ли от любов? Никакъв морал нямаш в себе си. За съзнателния човек не е извинение това, че прибързал да се найде, защото бил гладен. Ако едно малко дете може да ти даде половината от своето хлебче, като на човек свършил четири факултета, това дете има морал в себе си. Речеш ли ти, като по-голям и по-силен човек от него, да му удариш плесница и да му вземеш хлебчето, това показва, че ти нямаш морал. Често хората изобачават истината и по този начин съзнателно искат да се самозалъгват. Не, не изобачавайте ни истината, ако искате да имате прави възгледи за нещата. Когато говорим за истината, ние разбираме придобитите резултати от усилията на разумни същества. Тези разумни същества днес са завършили своето развитие. За пример, цветята са деца, произведение на ангелите. Всяко цвети е резултат на усилената дейност на някой ангел. Като завърши своята работа, той посажда това цвете в градината на някой човек, с което го изнася на изложение. Ние, хората, разглеждаме тези цветя, чудим се на красотата им. Затова казвам, не късайте цветята, наблюдавайте ги само, да видите как ангелите работят върху тях. Един ден, когато цветята окапят, те оставят своите сгради за хората, за да могат следната година пак да цъфнат и да продължат своето изложение. Значи ангелите вземат цветовете на цветята, а за хората оставят сградите, в които е станало изложението тъй, щото истината представлява изложение на плодовете на разумните същества. Всеки цвят, всеки плод, всяка постъпка е резултат от известна работа на разумни същества. Казвате, какво нещо е истината? Представете си, че двама души вързват едно го и му казват, който смее да те развържи, и той, и ти ще бъдете убити. Ти седиш в това положение отчаян, измъчен, но в това време минава покрай теб един човек, който веднага изважда нощчето си и разрязва въжето, с което си завързан. Ти веднага ставаш, зарадваш се и благодариш, но се страхуваш, че ако двамата разбойниците видят, ще ти убият. Обаче онзи, който ти е освободил, казва, не се плаши, аз отговарям за своята постъпка. В този случай, човекът, който те освобождава, той е човек на истината. Истината всякога носи свобода. Човекът на истината винаги отговаря на право на въпроса. Вън от човека истината има и субективно проявление. Остани ли човек благодарен и признателен за доброто, което са направили по отношение на него, това показва, че истината е дала плод. Някой казва, преди да му направят добро, преди да го освободят е бил жесток към хората. Щом истината дойде и го освободи от ограничението, в което е бил поставен, той се смикчава, започва да става внимателен към всички хора, помага им, взема участие в техните скърби и радости и казва, Господи, благодаря ти! че ми даде възможност да разбера истината. Това показва, че истината е проработила в неговото сърце. Близките му ще кажат, добре, че разбойниците не те убиха. Човекът наистината обаче ще му каже, наистина ти беше лош човек, заслужаваше да бъдеш вързан, но понеже имаше желание да разбереш истината, аз дойдох да те освободя. Сега, между учени, има добри астролози, които могат да направят точен хороскоп на всяка държава, на всяко общество или на всяка отделна личност, като и предскажат всичко, което предстои да и се случи. Същевременно, те със своята силна мисъл могат да помогнат да се предовратят нещастията, които има да станат. Не искат ли да помогнат, те ще кажат, така е било писано. Нека всеки носи товара си. Така може да се предскаже бъдещето на България, на Франция, на Англия, на Германия, на всички държави изобщо. И когато астрологът каже някому, че той сам трябва да носи товара си, това подразбира, че на човека първо идейно трябва да му се даде помощ, а после материално. Когато помагате на човека, дайте му само необходимото за живота. Ако той е гладен, нахранете го добре, дайте му хубав обяд, но излезели навън, нито пет пари не му давайте. Защо? Дадеш ли му пари, той ще започне да вярва в тях. Ще му кажеш, приятелю, както дойде при мен гладен и е без пари и аз те нахраних, така ще вярваш, че утре друг ще те нахрани макар да нямаш пари. Когато хората са помагали на бедните с пари, а не с храна, те всякога са изопачавали Божествения закон. Дойде ли при тебе някой беден, дай му един хубав обяд, нека се стопли малко и като тръгне на път, дай му хляб за един ден само. Дадеш ли му храна за два или повече деня, с, -с, -с това ти го поставяш положението да губи своята вяра в Господа. Осигуряването разваля хората. Това са общи положения за окултния ученик, но не и за хората от света. Ако ученикът не разбира законите, той ще живее като хората от света. Ще пълни хамбарите си, ще пълни джобовете си, но няма да бъде щастлив. Няма да познае Бога. Той ще се лиши от условията да усили своята вяра в Господа. Постъпвате ли според законите на окултната наука, вие ще опитате учението, ще се доберете до практически резултати. Дойдете ли до опити или до някакви упражнения, вие трябва да ги извършвате доброволно, без насилие. Аз не искам да насилвам никого. В такъв случай, когато ви давам някакво упражнение, аз трябва да ви кажа който от вас е абсолютно свободен, само той нека да се заеме за упражнението. Коя жена и кой мъж са свободни? Само момъкът и момата са свободни. Умъжената жена и жененият мъж не са свободни. Те не могат втори път да се женят. Същия закон се отнася и вътрешно до човека. Даде ли ви някакво обещание да направи нещо, той вече не е свободен. Има обещания, които са дадени за една минута, други за един час, трети за един ден, четвърти за един месец, пети за една година. После има обещания, които са дадени за 5, 10, 100 и повече години. Докато ни изтече това време, човек не може да бъде свободен. Някой се кълне на своята любима в любов и казва: Ще те обичам до живот, до гроба. Той подразбира, че след това човек е вече свободен, няма никакво задължение към хората. След смъртта си той е свободен от своето обещание. Някой казва: Искам да ми обещаеш нещо. За колко време? За една минута, за един час, за една седмица, за един ден или за една година. Аз обещавам да ти помогна в работата, но за тази цел ти давам само 5 минути от времето си. Изтикат ли тия 5 минути, аз съм свободен. Да ме вземеш обаче една година време, такова обещание не мога да ти дам. До сега аз съм искал обещания от някои хора най-много за една година. От други съм искал обещания за един месец, но съм дошъл вече до положение да искам обещания от хората само за една минута. Също така и аз давам обещания само за една минута. Дойде ли някой да ми иска нещо, аз изваждам часовника си... Поглеждам колко е часът и казвам, за една минута мога да ви обещая нещо, но за повече от минута не мога. Дигам обещанието си и съм свободен. Има обещания, които траят само една минута. Има частни, специални обещания, които траят само един час. И най-после има обещания, които са извънрени. Те могат да траят един ден от изгрева на слънцето до залязването. Стане ли най-малкото раздвоение в съзнанието на човека, обещанието, дадено от него, няма вече смисъл. В Стария Завет се казва, че Бог е дал 36 000 обещания на еврейския народ, но те и до сега още не са изпълнили, понеже съзнанието на евреите не е било всякога будно. Бог прекъсвал изпълнението на тия обещания докато дойдат благоприятни времена за тях да използват тия блага, които им са обещани. И Христос даде много обещания на евреите, но и те не можаха да се изпълнят. И до днес евреите нямат свободата, която им беше обещана. В това отношение те започват пак от начало, както след излизането си от Египет. Не заслужали човек дадените обещания – той много пъти, като евреите, ще излиза и ще се връща в Египет. Много пъти ще дохожда Моисей да го освобождава, след което пак ще го заробват ту вавилонци, ту Асари... асирийци, ту перси. И пак няма да има нужната свобода. Кажете ми сега основната идея от тази лекция, която можете да приложите. Не искам да ми казвате общи работи. Но какво сте решили да приложите от тази лекция? Една от основните мисли, която може да се приложи, според мен, е да се заемете с пречистването на вашата нервна система и с развиване на способностите си. Втора мисъл за приложение. Когато някой ангел реши да направи изложение на някои ваши чувства в сърцето ви, не разваляйте неговата работа. Дойде ли някой музикант и направи ино изложение във вашия ум, не разваляйте и неговата работа. Как разваляте? Вие започвате да скачате, да играете от радост, че ви е посетил някой гениален човек. Но след един месец всичкото изложение изчезва. Дойде ли някой гениално същество у вас, Дръжте се за него, не го изпущайте. То все ще ви даде нещо. Оставете просяците на страна. В божествения свят просяци няма. Просяците са деца на забвението. Понеже те нямат никаква работа, пращат ги на земята да просят. Дойде ли някой просяк у вас, ще го впрегнете на работа. Нищо повече. Един българин жънял на нивата си. По едно време към него се отправили циганени циганка, които поискали да им даде той нещо за ядене. Добре, ще ви нахраня хубаво, казал селянинът, при следното условие, остава ми работа за още един час и лати, и вие да ми помогнете в работата, и след това всички заедно ще отидем от дома да се нахраним. Циганината и циганката се заловили за работа. Те поженнали само половин час и след това офейкали. Казвам, човек, който не може да жени един час, той не е гладен. Това са символи които трябва да се приложат във вашия духовен живот. За да ги приложите, вие трябва да ги преведете. В материалния, във физическия живот, те са положителни неща, но трябва да се приложат и в по-високите светове. Дойде ли някой човек при вас, когато работите, вие ще му кажете, ще считаме за голяма привилегия, ако вземете сърпа и укусите един сноп заедно с нас. Този сноп ще бъде благословен. Дойде ли при вас някой напреднал дух, ще кажете, ще ви считаме за наш приятел, ако благоволите да вземете участие в нашата работа. Сега ще ви дам като задача за една седмица упражнението с поставени показалците един срещу друг и концентриране на мисълта си, докато получите малка светлинка. При това всеки ще извърши упражнението доброволно, без никакво насилие. Сега няма да ви кажа, че който не направи упражнението ще бъде изключен от школата или пък който го направи ще бъде прият в школата. Всеки има вътрешна свобода да направи или да не направи упражнението. Когато поставите показалците си един срещу друг, от тях изтича два вида енергия. Тази, която изтича от десния пръст, образува по-къс път в движението си. А тази, която изтича от левия пръст, образува по-долъг път. Вие трябва да знаете законите, чрез които да примирите тези енергии. Докато не ги примирите, вие не можете да произведете никаква светлина. Как ще ги примирите? като направите двата пътя еднакво дълги или двата еднакво къси. Освен това, правете кръгове с двете си ръце, като ги дигате напред, нагоре и отпред, надолу с леко допиране пръстите на двете ръце. Ако не можете да произведете електричество, вие не можете да получите никаква светлина. Колелото на електрическата машина трябва да се върти за да се произведе електричество. В това отношение, въртенето ръцете на човека във вид на кръг представлява колелото на неговата електрическа машина. Тъй, щото ако се концентрирате, вие ще произведете електричество, което ще излиза от очите ви във вид на светена. Ако направите опита само един път и видите тази светлина, ще мислите че сте се излъгали, но направите ли опита няколко пъти, ще се уверите, че тук няма никаква иллюзия, а се намирате пред една реалност. Верен, истинен, чисти благ всякога бъди. 27 лекция от учителя, държана на 2 юни 1926 година. София